Смертельно перелякані, ми одне за одним гайнули на горіще. О, черстві варвари, позбавлені мистецького чуття, глухі навіть до найзворушливіших звуків любовної туги. Вам, аби тільки мститися, вбивати, нищити. Як я вже казав, те, що мало звільнити від мук кохання, ще дужче мене оплутало. «Киць-киць» виявилась такою музикальною, що скоро ми з нею вже чудово імпровізували. А ще трохи згодом вона навчилась прекрасно вторувати моїм власним мелодієм, і від цього я остаточно втратив розум. Мене так змучило кохання, що я зблід, схуд і геть перевівся. Нарешті. Нарешті, після довгих страждань мені спав на думку останній засіб вилікуватись від кохання, хоч до нього вдаються вже тільки з розпуки. Я запропонував своїй кицькіць серце і лапу. Вона прийняла мої пропозиції, і тільки но ми стали подружжям, я відразу помітив, як любовна туга де й ділася. Молочна каша й печення знов чудово смакувала мені. До мене повернувся добрий гумор, вуса мої розпушилися, а хутро не було давнього чарівного блиску. Я почав ще більше, ніж колись приділяти часу своєму туалетові. Зате кицькиць -киць стала трохи неохайна. Незважаючи на це, я написав про свою кицькіць ще кілька віршів. І вони звучали тим краще, тим правдивіше, чим гучнішими словами я змальовував свою мрійливу ніжність, чим вищий брав тон, аж поки мені здалося, що я досяг найвищої вершини. На останці я присвятив своїй коханій ще одну грубу книжку, Отже, з літературно естетичного погляду зробив усе, що можна вимагати від чесного, щиро закоханого кота. А втім, ми, себто я і моя кицькиць, -киць, вели по домашньому спокійне, щасливе життя на солом'яній маті під дверима в мого господаря. Та хіба в цьому світі щастя може довго тривати? Незабаром я помітив, що кицькіць. Часто в моїй присутності буває неуважна, що вона, коли я з нею розмовляю, відповідає щось навмання, що з уст її злітають глибокі зітхання, що співає вона тільки смутні, любовні пісні. Врешті вона стала зовсім млява і наче хвор. Коли я питав, що з нею, вона лише гладила мене по щоках і відповідала – нічого. А нічогісенько, любий мій добрий татку. Та все це мені не подобалось. Часто я даремно чекав її на маті, даремно шукав у льоху й на горищі. А коли знаходив і лагідно дорікав їй, вона виправдовувалась тим, що її здоров'я вимагає довгих прогулянок. І що один лікар-кіт навіть рекомендував їй поїхати на води. Це також не подобалось мені. Видно, вона відчувала моє приховане невдоволення і намагалася задобрити мене пестощами. Але в тих пестощах теж було щось дивне, що охолоджувало мене замість розпалювати. І знову ж таки це мені не подобалось. Я не здогадувався, що така поведінка моєї кицькиць -киць має особливі причини. Відчував тільки, що поступово в моєму серці згасла остання іскра кохання до прекрасної супутниці в житті, і що поряд із нею в мене опадає смертельна нудьга. Тоді я пішов своїм шляхом, а вона — своїм. Коли ж ми випадково сходились на маті, то ласкаво дорікали одне одному, ставали ніжним подружжям і, Вихваляли свій домашній затишок.